Jag är väldigt glad för det här tillfällena därför att eh, det ger oss möjligheter att tala på ett annat sätt än vad vi annars skulle göra om det. det vore för många som inte hade möjligheter att tillgodogöra sig. Det här är mycket viktigt och angelägna budskapet. Mycket viktigt. Och nu är det så här att det jag ska tala om nu idag det är så angeläget och viktigt. Så jag vågar påstå att det här lilla mötet är det viktigaste i Göteborg just nu. Det är ingen, det är ingen överdrift, utan det är ett faktum. Och vad som är viktigt i det sammanhanget, det är att vi så att säga, tar vara på tillfället så vi kan bli kanaler. Ja, och där är det frågan, mm. därför är det så utemordentligt bra att jag har de här Och jag skulle ha varit här igår kväll, jag knyder på att jag håller på att bli gammal. Jag hade mm. lite svårigheter med mitt hjärta igår, och så är jag di diabetiker. Så att jag fick stanna hemma, men... Det var ett härligt möte igår kväll, vet ni varför? Man frågar mig hur många var på möte, jag... Det var så många i oräkneliga skador. Mm. Precis. Därför att det finns både en synlig och en osynlig värld. Mm. Och när jag talar så talar jag tillsammans med första och väldigheter. Mm. Och så är jag helt medveten om att de som är med oss är flera än de som är i världen. Det är väl amen. Här ligger hela hemligheten. Nu ska jag berätta en sak för dig som kommer att chockera dig. Möjligen. Mm. Därför att det som idag predikas alltså, jag generaliserar men jag tror att det eftersom jag känner till undantagen vore ytterst tacksam om jag kunde få veta att det inte är på det här sättet. Det som predikas idag har ju en sån oerhört immuniserande effekt Det vill säga, man vaccinerar Människorna Så att de blir o Så att säga känsliga Eller omöjliga att påverka Av ja. och det, det, Jag kan inte gå in på alla De här detaljerna nu, jag ska återkomma till det Bland annat Så är det en fruktansvärt begreppsförvinring ja. Bara ens ett, ett, Att Ta i tur med det här begreppet kyrkan. Om människorna kunde komma till insikt om vad kyrkan är, representerar för reda på något i den institutionaliserade kristenhetens historia. Det, är för att det jättelika problemet, det verkligt stora problemet är att kristendomen har fått sin största fiende på sitt eget territorium. Och det är den institutionaliserade kristenheten, eller kyrkligheten. Och mycket av det som predikas det är ju precis exakt, exakt det som predikanterna har lärt på olika seminarier. Eller korvstoppningsmetoden. Men vi lägger märke till, oberoende vilket seminarium där så har de något gemensamt. Alltså. Och det är att den verkar för förtroende. Och uppenbarelsen ersätts av någonting helt annat. Det är inte svårt att hitta exempel. exempel på de tre beteendevetenskaperna. Just de tre beteendevetenskaperna som har fått ett sånt otroligt insteg så att man får en slags religiös psykologi pedagogi och sedan också sociologi och det, det här det är av det här halvreligiösa dravlet eh, som man eh, då eh, sprider på olika sätt genom olika kanaler och det är detta som säga, människor ska basera eller människor ska näras av och utvecklas igenom. Vad det leder fram till det är ju uppenbart. Uh, jag exemplifierar inte uh, även om de finns i tusentals. Lyssna här ska du få höra. Den här bearbetningen, den metodiska, den metodiska, systematiska bearbetningen framförallt av ungdomsskikten leder ju till att vi får eh, en skara, en generation eh, av ungdomar Man kan säga att de visste inte eller känner inte till Josef Det är mest typiskt för deras attityd det är alltså det är brist på kunskap Och Då ska vi gå in på detta Innan jag fortsätter, vill är någon som leder Jag föreställer mig att vi som sitter här vi är åtminstone något hemmastadda i Bibeln. Vi känner till Bibeln. Vi umgås med Bibeln. Och vi kan också tänka att vi har ambitionen att få veta mera. Framförallt en aktuell kunskap vi kan ju kalla den då för uppenbar att alltså det är profetiskt. det som är typiskt för Bibelns eget business för sig själv men du, nu ska jag ställa en fråga och det här är helt elementärt och jag, jag vågar påstå att till och med på de mest fundamentala punkter och det som är helt elementärt har man så att säga antingen tappat bort eller glömt. kasta mycket bort eller frimodighet. Det är en aktiv handling. Och tappa bort sanningen, det är att man inte känner till. Det är ingen aktiv, man slänger inte ifrån sig sanningen på sätt som man kan göra med frimodigheten. Den tappar man. Och så står det dessutom om de som har ljudit skeppsbrott i tro. Det är tre saker det handlar om. Frimodigheten som man kan kasta i frågan. Tänk på det. Och så har du sanningen man tappar. Och jag är nästan övertygad om att förlusten upptäcker man inte för är där patient. Och då måste man gå tillbaka och söka rätt på det man har förlorat. Det är inte alla gånger man lyckas. För det tredje så är det frågan om att lida skeppsbrott i tråd. Kast vår tappa eller kampen mot elementen, krafterna i striden. Alltså. Lida i tro och jag säger det här för? Det är för att detta är fullt möjligt för varenda människa som bekänner sig vara kristen och som rör sig i tiden. Det vill säga alla, inklusive där jag är vi befinner oss i farozonen ända till dess att vi evakuerar jag vill säga det vi befinner oss i farozonen och det handlar egentligen om de här tre tingen trimmodigheten. som har med sig stor det är så vi hörar icke till dem som dragar sig undan hörde du det? sig själva till för fördärv draga Säg undan. Varför? Säg själva till där, Det är det tionde kapitlet, sista del. Och då ser vi det tidliga. Och det eviga. Det eviga fördärvet i det kapitlet, tionde kapitlet, senare del. Och det tidliga fördärvet för de stora förlorarna i tiden. Det är de som sedan presenteras i Hebrejbredvid Delva. Det har ett galleri av personligheter. Som mänskligt sett. Och bedömt med tidens mått. Var stora förlorare. Men det var mätt alltså. Med tidens mått. Och om dessa sammanfattning finns, Säger skriften: Är det bra för fräls människa att säga halleluja. Ja. Är det värt att vara fräls människa? Du. Dessa människor. Som jag talar om här om nu. Det heter. De strävade efter att få någonting. Och de satsade allt. De satsade allt det som skulle ge dem. Status, värdighet, mänsklighet, positioner, allt satsade de. Och fasten de satsade allt, så fick de ändå inte det som var utlovat. Man skulle kunna säga att det var ju ett bubbelklafto. Alltså, om man överhuvudtaget ska har någon som dess möjlighet att uppfatta och uppfatta och bedöma ett gudsverk då kan man inte använda de inomvärldsliga instrumenten statistiken till andra naturligtvis också. Numerären eller låt mig kalla det de politiska instrumenten som alltid är baserade på massa. Jag brukar ställa frågan: Hur många är ni? Oräknliga skador, svarar jag. Ja, men hur många är ni i församlingen i, i Stockholm? Vi är lika många, lika många som Philadelphia-församlingen. I Östasien. I Asien. Skriv till församlingen! Engel! Sen ska vi reflektera själv. Vi är minst lika många som Philadelphia församlingen i Asien som fick ett brev sig till sen där det inte finns någonting ingenting om statistiska uppgifter som skulle kunna vara oerhört intressanta framförallt för sociologer och religionspsykologer och historiker det hade ju varit helt utomordentligt om det hade funnits någon information om massa kvantitet Bibeln sysslar inte med det men däremot är Bibeln väldigt noga med kvaliteterna och därför heter det du har tagit vara på mitt ord. Där ligger styrkan. Ja, ja, ja. Inte numeraren. Inte offresultaten för det senaste året eller hur många man har skrivit in i matriken. Det är ju en hela vägen. Men det tar vi inte. Det går över Du har tagit vara, på mitt ord kan säga annars i det. Tagit vara på annars så tror jag att Vad som skulle ta vara på oss. Ja. så. Här är det omsatta. På ett sådant sätt att det är det. Det är en häpnadsläckande det vill säga man upptäcker ganska snart att Gud har enormt stora förväntningar på sin församling att församlingen anför trots förtroendet att ta vara på Guds ord och det är församlingens stora största och exklusiva uppgift tror du det? jag skulle stanna en stund till där därför att det är viktigt du Får jag komma med en sensation här? En riktig sensation Häpnadsväckande Sensationell Vill du höra det? Vill du höra det nu? Vill du det? Ja. Är du nyfiken? Ja. Du får det med det samma Jesus lever ja. Räcker det? Ja, det? Är det stort nog? Ja. Ja. Ja. För jag säger det en gång till ja. Och tillfoga Jesus lever Tror du jag säger? Amen du, han är dessutom samma. igår idag, sak i evighet, stämmer det också så säger jag, amen, det är precis så det är till Men nu ska du få höra du har tagit vara på mitt ord, och jag kan inte gå förbi det där, utan jag fastnar där, när jag ser denna oerhörda äh, storhet och detta förtroende varför sägs inte det till laodisea som hade så mycket exempelvis det talas inte någonting om ordet och det talas heller inte om det här. Och icke förneka mitt namn. Där har du två ting som du kan fundera på ett tag. Tagit vara på. Det är ju positivt. Det vill säga du har sträckt efter, hållit fast vid vad ett angelägen om. Det är det som markerar den här församlingen och gör den annorlunda. Och icke förneka. Men nu låter väl det konstigt. Att man i ett sändebrev till en församling. Framhåller självklarheter. Det är väl en truism. Församling ska väl inte förneka hans namn. Kan du tänka dig. Det är vanligt att församlingarna förnekar hans namn. Det är vanligt. Och där där problemet ligger. Där ligger problemet det är två saker det egentligen handlar om för församlingen det att det är att ta vara på ordet sig, jag sig, Du guds eget ord det är inte detsamma som att försöka att hålla fast vid, vid, vid, vid eh, eh, en trycksak. ta vara på mitt ord det handlar inte om exempelvis dogmer och doktrin det också det viktiga i det här sammanhanget det är alltså inte det teoretiserande, vetenskapliga, analyserande. Utan det är det förkroppsligade ordet. Det vill säga, ni är en förkroppsligad församling! Kynliggjord, uppenbarad, så att ni har blivit brev, kända och lästa av alla. Egentligen så är ju det här en våldsam kritik. Det är väl vad han fick mot alla de andra För man måste då ha rätt att ställa frågor Men vad har de andra sysslat med då? Under den här perioden Fungerar På det eller andra sättet Det finns många alternativ Gud Bor icke I hus jorda av Människor händer Står det för i din bibel också Stämmer det bokstavligen ja. Men du Om inte Gud bor i hus Jord av människan Vem bor då i kyrkorna Om inte Gud bor Fundera på det Kan det vara så Att det finns en direkt koppling från apostagärningarna 17 Till uppenbarhetsboken 18 Du har blivit Ett tillhåll för Vederstygliga fåglar och Kan det vara möjligt Att det finns Ett organiskt samband Mellan Det vi kan läsa i Jesu liknelse Och De sju församlingarna i mindre Asien. Jag begränsar det till det som är absolut nödvändigt just nu. Det där växten som blir tre. I vars grenverk fåglarna slår sig ner. Detta fåglar som bygger sina nästan och sedan är ute på vägarna för att nappsa upp det som tar det som har såts. Vad är det för fåglar, villfaretens fåglar Som är ute hela tiden För att ta det som har fått Det följer vi i vägen Och vad är vägen för någonting Det är upptrampad mark Man har hört så många gånger Så att man har blivit hård Ordet går inte ner Får inte fäste Tio gånger säger Har jag talat till er Dröjde och väntade på er men de vill inte lyssna. Och så blir den mjuka, ljungfuliga marken. Hård och upptrampad. Okänslig och otillgänglig. Och så kan du så. Du kan lika gärna mm. så i snödriver. I frusen mark. Får jag se på dig min kära? Du ska komma ihåg en sak. Att ordet. Är inte lismande och inställsamt. Känner inte till någon form av publik Ordet är inte glasirer Ordet är liv Guds liv Syndjord uppenbarat avslöjat Gestaltat Någon tackar Jesus men skynda på Tiden går Halleluja någonting som verkar anmärkningsvärt. De där fåglarna de är alltså beroende av det som sås för sin existens skull. Ja. Och funnits inte Guds ordet så kunde vindfareten inte överleva. Och den falska profetismen skulle heller aldrig kunna breda ut sig om det inte vore hårda hjärtan som har mottagit ordet. Men inte har fått någon ingång. Ola har inte fått någon ingång. Det vill säga, det är en ganska märklig process detta. Först så invaderas trädgrenverket, äh, där byggs det fästen och så ger sig dessa villfarande läror ut för att skaffa sig försörjning och möjligheter till existens. Varför finner de det? På vägen. Vilken väg? Den upptrampade vägen. Där sedet utsedde passåt. Men där det inte har sjunkit ner. Vem är det som öppnar avgrundens brunn för villfarande makter? Det är hårda hjärtan. Tillslutna hjärtan. Som har hört. Men det har inte varit frukt. jag eh, kortar av det här det för att det är ett väldigt sammanhang ett oerhört sammanhang, ska jag ta upp det så ska jag behöva hålla på en månad Så det har vi till vårt förfogande men vad jag däremot förväntar mig är att om jag talar Herrens ord så kommer du att få lystringsord eh, eh, som väcker dig till aktivitet så när min röst har slutat så fortsätter den heliga ande i din sovkammare, på din arbetsplats du kommer snart att upptäcka om det var Arne Imsen som talade eller om han var ett bråkrö för den heliga anden. Det jag säger det kan du rata. Skratta åt dig vad som helst. Det har ingen betydelse. Och ju för du gör det av ja, med det ju bättre. Men det är andra sak. Och sen sanktionerar därigenom att ditt samvete måste säga amen. Det Samvete, måste jag säga, anmänt det. upp emot den saken. Där är inte mig du diskuterar med. Eller protesterar emot. Då får du söka dig. Appellera till en högre möjlighet. Det är allvarligt. Fruksamt allvarligt. Jag ska ta upp en sån. Kan du svara med på den här frågan? I en sån församling. Med sån annan kvalitet. Där det inte finns någonting som antyder att de skulle finnas att det skulle finnas en, en, en, en tendens till politisering. Det finns inte ett ord som kan tolkas politiskt. Du har tagit vara på mitt ord. Du har inte fått mitt namn. Därför så ska jag ta vara på dig. Vilken ömsesidighet, vilken intimitet, vilken innerlighet. Och sen just i den här församlingen som har de här kvaliteterna så kommer det här. Se, jag kommer snart. Kan säga amen, huvud? Amen. Den kämpande församlingen. Som har en identitet. Var integrerad på ett sådant sätt. Att man inte kohandlar. Med fientliga skaror. Eller är redo att sälja. Sin tro, sin övertygelse. Till favörer som människor annars sätter stort värde på. Exempel erkännande. sympati jag kommer snart håll fast det du har för här. här så att ingen tager din status din rättighet din lycka ingen tager din krona din värdighet din kondomsliga värdighet församlingen är ingen subba ingen ärkehora församlingen är en brud Krist i himmelens drottning Som lever Under trolovningstiden I en uppriktig Uppriktig tro Inte trohet för det räcker inte Men en uppriktig trohet Till Herren Jesus Kristus. Jag har redan sagt så mycket så egentligen skulle rummet explodera Om vi skulle se energin Verkligheten i denna oerhörda kraft som finns mm. i detta laddade budskap direkt från helgonen. det tar tid att packa Jesus för att se vad den kommer att göra. Halleluja. med honom. Förståndiga. Och det finns mycket kärsfulla, kristna De skiljer inte på organisation och organism och därför ska de prata på det här nonsenspråket. För varför står ni utanför? och Kyrkorna. Nonsens trots. Vi står där Jesus är. Där står vi. Och vi tycker inte att han ska vara ensam utanför. Och ropar in. Var är Jesus? Han är utanför. Hela den etablerade kristendomen. Jag säger inte kristna för i det här någonsens resonemanget Så talar man om kristna och andra kristna Det finns inga andra kristna Det finns bara kristna Det är kristna och brinnande kristna Värtliga kristna och kristna Och om du har fått en uppgift En djupet Så vet du Att den uppgiften är inget självändamål Det är inget självvåld Det är att försöka ropa ut om det som ligger nära förestånden mm. vad ligger nära förestånden får jag se på den här minuterna hans tillkommer. Vi ja! vill ropa in det i tid och otid natt och dag på alla sätt utan kyrkopolitiska spekulationer och att spekulera i effekten om jag ser en människa hotas av elden eller hotas av en katastrof och jag håller mig passiv då är jag en förredare en mördare eftersom jag har fått ett uppdrag som människor gärna vill begränsa till det etablerade vad är det etablerade det är det institutionaliserade den kristenhet som i princip har svikit sin uppdraggivare du ska väl inte försöka för ett enda ögonblick och tala om för mig att den levande kristna församlingen som vi möter den i, i, i Nya Testamentet för ett enda ögonblick skulle reflektera på att ta emot exempelvis medel för sin verksamhet som staten. Det räcker länge. Sen kan jag ju fortsätta. Du ska väl inte för ett enda ögonblick tänka att exempelvis den utvisna församlingen skulle inlett några fredsförhandlingar med exempelvis maktcentrali i sin tid nu den som har gjort det här budskapet för en fredstraktat är en bedragare för det här är ingen fredstraktat det är en krigsförklaring och det är en krigsförklaring allt är världen representerar Förstår ja. du det? Ja. Och världen var representerar den? Den representerar Den integrerade i världen Det är kyrkorna Det är bildningen Det är politiken Och vi kan fortsätta I olika former Idrott, teatern Visst var de första kristna på de stora? Förutängarna, var de det? De tro och de satt på parket applåderade idolerna. De brändes till öds. De sargades av vilda djur. Visst var de på teatern. Inte för att få nöja ett skull, förlöstens skull. Men de offrade sig själv i lydnad för sin mästare och frälsare Och de hälsade varandra. Märkta av detta lidande ska du ska veta. Mm. Märkta, tydligt märkta av det. Det är självklart. De har destitutionerat av de stora svårigheter. Men vet du vad de sa till varandra? De inte kunde inte kunna säga någonting annat så hade en kod, en lyftingssignal. Fiskade de in i varandras öra. Maranatha. Det var inte en etikett eller någonting som människor, så med överhettade hjärnor hade gjort till något program. Maranata. Det var en bön. En proklamation. En bekännelse. Ett uttryck för innerlig gemenskap under lidande, de bröder. Jesus kom. Amen. Jesus kom. Se lidande som en ny nöst. Tacka Jesus Att få sälja varor och tjänster Eller möjligen etablera någon form av kontakt För karriärens skull Och för din egen framtid Vill ni veta något exempel på det här Så kan du ju läsa Matteus 24 Om tjänaren som var oförstånd som började så bra Men som slutade med att bli kuven i bitar av en yxa det var Guds metod med sin tjänare. Varför var det så viktigt? Jo, för att i det 25e kapitlet, då ska det vara med himmelriket så som när tio ljungfruingret. Och vad upptäcker vi? Ja, de här tio visade sig att av den homogena skaran så är det två helt oförenliga skikt. Alltså, de här tio de är lika kluvna som tjänaren var. Det vill säga, en kluven tjänare kommer att åstadkomma samma effekt i alla tider. Det blir en kluven församling. En försömling. Mycket förstånd. De försömliga, de tog med sig en hel del, men försummade det väsentligaste. De tog inte med sig olja. I det skulle ske något åt dem. Han skulle inte ha släppt ja. iväg dem. För att de hade, han hade stapat dem då. Tyvärr det nu? Ransakade min älskade min älskade i älskade min älskade min älskade min älskade det älskade är älskade det livet i min älskade min älskade min älskade min Men den älskade livet. Det skulle älskade skulle älskade Ja, satt de Människa Han skulle ha släckt iväg dem För de hade underkastats En mycket närgången test Men vad gjorde han? Han hade Sysselsättning med att lösa sina sociala problem Istället för att ge Mat i rätt tid så börjar han begära ja. förmåner, fördelar privilegier det såg ut som om hon var som förr kluvenheten syntes inte men sen slutfasen Brottas verkligheten då blir hemligheten uppenbarad Vans inre kluvenhet den blir offentlig då Hans uppdragsgivare krossar honom ännu värre. Delar upp honom. I de skikt som han personifierade i sin tjänst. Nu kan inte säga något mer. Jag tycker alltså att det är fruktansvärt. Tänk om vi ska vara så försymliga. Därför att det är att predika ordet. Så är det en hel skara som aldrig når fram de är med på vägen de ser så homogent och sen när han kommer så står de kvar och vet du budskapets karaktär man får frossa åt något under på gör det omtider ser du upp, det är inte så angeläget det hastar inte Guds rikets angelägenheter Får man ta i det tempo som det passar en Som man själv orkar med Omsider Kom och Det är oförstånd. Det där orkar inte jag med Det är en Prövlig Att bara få den Rik en kapastro Rik Läft liv i försvar för sin gemenskap att med och bekämpa sig till det. Men egentligen är det en självväg. Strykt i en självväg. av den krulliga kärleken. Inte av dem! Mm. dem! Tider kom och till, oförståndiga, och klappade på. Ska jag berätta en sak för dig. Du förstår, min kära råd. Jag står hellre med Jesus utanför kyrkorna och klappar på för att Jesus ska komma in, än att jag står tillsammans med de oförståndiga jämnfrurna utanför och inte nå fram till målet på grund av försummeligheten. På grund av heghet, förvillighet, inställd samtid. Sorg är obeskrivligt. Kan du tänka Jesus, är det sant? Står du ensam utanför? Men Jesus, är det ingen som ställer upp med dig? Är du helt ensam? Vär en så. Om någon Där innan För min röst Den är för alldeles säkert Han är ingen gäst yes. kommer Med signalen I den meningen som vi betraktar Han kommer med Den skärande Genomträngande Irriterande väckelsesignalerna Som skapar oro i alla läger En sån oro Att bli riktigt otrevlig Jesus erbjuder inte Laodicea en karismatisk upplevelse Nej ja. Vad erbjuder han? Vad bär han fram? Ett obehagligt, genomträngande, dåligt passande, opsykologiskt och odiplomatiskt väckelsebudskap. Självklart att man inte tar emot det om man är etablerad och har blivit en fol. Rörelse. Laodicea. Jag gick. Men fattas inte. Du får jag se på det. De såg inte ens att Jesus fattades. i gemenskap. Och då kan man fråga sig, vad var det för ersättningsteologi som har lyckats ersätta själva uppdragsgivaren? Utkultiverad, utmanövrerad Utrationaliserad Jesus, jag föredrar att jag har sällskap med dig Utanför Och så får vi stå där Och klappa och bulta och ropa och skrika Trots Alla irritationer Med målet att få en och annan väckt Om någon hör Inför det faktum Att Jesus är här Han kommer Han kommer försöker inte skabbla bort verkligheten genom floskler och fraser genom sång och musik av den ena och den andra genre och det är frågan om vad, vad vi mm. behöver det är den, det är den provos, provokativa skärpan i det profetiska ordet som vars förebilder vi har här och sen kära vänner det kan aldrig vara kritik att välsignade människor. Aldrig! Det kan aldrig vara kritik att välsignade människor för sanningens ord. Sanningens ord är det enda erbjudande som vi kan ge för det verkar titta Ja. Jag säger det här för andra gången: det kan aldrig vara kritik att välsignade människor. Trotsynskorna, vännerna, kristelheter, både de som är innanför och utanför. Jag de dem med sanningens ord. Det kan leda till det här resultatet så har jag då blivit det, det ovänt. Mm. Det kan bli så. Men det är konsekvenser som man får kalkulera med. Och varför har vi blivit ovän när vi som var så sant så ni har ju redan att offra vad som helst. Ni tog emot mig som Kristus själv. Men så har jag blivit en skillnad Men hur är det nu? Det är det är mm. Låt masken falla Det är min slut Jesus är här Vi förberedar sin församling För en sista Sista Händelse som avslutar församlingens tidsålder mm. Halleluja! Amen, amen. Prologen började på det första dagen. Apostelgärningarna har ingen epilog Vi bara väntar på epilogen Då himmelen säger till Amen ja. Epilogen, det är församlingen hemför oss. Ja. Då Jesus Kristi blodköpta församling ska möta sin brudgum på skyarna. Och ledd av honom ska inta sina besittningar i herlighet, Där viga med sin brud av far man kan för det. Förlåt att jag ropar och skriker. Jag skulle jag kunna säga det på ett annat sätt. Bättre sätt. Mera tuktat och kultiverat sätt. Men vad ska man göra när man har en vulkan i bröstet? Om man upplever att om inte vi ropar tiden jag ska ta några minuter Men innan dess avslutningen så är det nån som leder sig bredvid. Ja, fråga är närgången fråga. Viktig fråga. Man talar om splittring. Nonsens. Man vet inte vad det gäller. Man tar en splittring mellan kyrkor och organisationer. Nonsensprat. Det finns ingenting som förändrar som en människa konverterar från den ena kyrkan till den andra, med eller utan trumotal. Mm. Det finns ingenting som förändrar. Det som förändrar en människa, det är när hon blir väckt över att hon måste söka sig att ditt Gud har bestämt möte med henne. Ja. Ditt gud har inte mig, Sakrament och kursen. Sakram och andra med som hon använder för att bedra mänsklighet och trolla henne med sina sjök och konster. Du, du kan vara utan till varenda organisation på denna jord och vara mitt i sitt Du kan vara med i varenda organisation som existerar som bärde kristna namn. Och vara på ett astronomiskt avstånd i som Det kan aldrig vara splittrat och säga åt en människa att gå mycket till honom utanför Det kan aldrig vara splittrat att mana människor att gå till våra avtal. uppstår då man har partisimor eller reducerar själva vetenskapsbudskapet till en partimening. Du, om du är med i en kyrka här. Och jag träffar dig och ser att du har åpertågsplaner. Det vill säga inte att du går dit eller dit eller den under kyrka. Men att du har distanserat dig ifrån ditt eget ursprung. Du har blivit mm. i din tro, i din själavinnande. Då säger jag, låt oss inte överge vår församlingsgemenskap så som vi har fått se. Församlingarna är din i ägel. Församlingen är utanför. Ja. Församlingen är där Jesus är. Stämmer det? Så sa jag. Amen. Amen. Amen. är aldrig utanför det. Alltså. Men jag tror att du har lärt återkvåg. Återkvågsplan. Vi hör inte till de som drar sig undan. Men det vad du på att göra nu. Du var det i första dagen. Så ingen uppoffring kände sig så. Och du levde. Du fick fångna. Och då du levde. Själva lidandet, som ett adelsmärk, som en ynnest, men nu har du blivit trött, försatt, missbåd i vanligheten. Så har du blivit nummer, en kyrkotröst. Så säger låt oss, låt oss, vilka han säger han lät till? Det var ju till den andra generationen. har du varit med på själva pingsdagen. Vad det lagt återfottsgården. Själva förutsättning, kärnan. I den, du ska få, Jesus Kristus är den samman. Ja. Ni har förändrat det. Det har ni gjort, jag till. Är ja. det är Men Jesus Kristus är den samman. Stämmer det så Amen. Amen. Halleluja. Igår, är som på pingsdagen? Ja, ja. Idag, så som nu. Han är ensam Så blir det. Så låt oss då gå ut. Utanför dem. Baptistläger, Maranata-läger. Tingsläger. Det katolska protestantiska läger. Slingeans, kalviniskt, elupiskt. Så ut i allt sånt. Amen. Ut till honom för att bära hans smel. Och där utanför, där ska vi offra. Det är lovets offer. Vilket är en fru. Som geppar eftersom Johanna. Lovsången, den samma äkta himmelska inspirerade lovsången, den finns utanför det. Här är Sista slutligen. Han har aldrig varit spetting. Att mana människor att söka Jesus Han aldrig vara skittig Vi är klart för mig ja. Återknytt kontakten Att hjälpa människorna Att förnya Förbundet med honom Och upphöra att äta Vid alla andra altaren För det finns sådana Utan hålla oss till det altar Som finns där Gud har bestämt möte Med sitt folk Du kommer inte till du kommer inte till himlen, därför att det är pinste. Du kommer till trassat värld. Du, du kommer inte till himlen, därför att du är maranataren. Du kommer till trassat. Det finns ingen väckelse som kan lyfta dig hem. Men när vi kommer hem, då vet vi att vi kan inte presentera våra associationer och meriter. Vi kan inte legitimera oss med det vi är och har gjort. När vi kommer till Pärleporten. Då kommer vi. Med församlingskortet. Kom med rekommendation för nästa möte. Då kommer vi. Vad har du här? Har du kommit hit? Nu lämnar Genom Jesus brud. Ja. Arbetet. Jenom Genom brud. Jenom Jesus brud. Jenom Jesus brud. Eller? möjligt. renade Från skuld och komplex, utan fläck och skrivsta ska vi gå för att möta vår frälsare, Herre. Du får jag se på dig, vill du vara med? Har du tänkt satsa på det? Då får du glömma kyrkorna, institutionerna. predikanterna och funktionärerna. Och så får du göra som brudin i huvudavisan. Gå förbi en ljusavämsdäppare. Vi har stannat över slagen av väktarna i staden, predikanterna. Jag vill veta vad är han? Han som är en sked. Får inte spara på den frågan då ser du vi vidare. För det är så fin. Vill dig? Amen. Amen. Det här jag sagt nu är inledning. Det är inledningen. Jag ska fortsätta ikväll. Då ska jag ta upp andra ting. Och det förutsätter att det finns en bönens ande. För det här är ingenting, ingen intellektuell prestation. Och föds inte de här budskapen fram. Då ska de inte fram alls. De kommer helt inte fram. De måste födas fram i bönens ande. Här hjälper ingen. Musikhandklappning eller någonting annat. Här är det bara frågan om bön. Budskapet måste födas i bönens atmosfär. Det är alltså ett födande. Det är inte samma sak vi något skrivbord. När jag talar till er här så är jag väl förberedd. Men jag har inget predikuskast. Jag är förberedd för att Herren har visat mig. Vad han vill ha sagt ja. Så drabbas jag utan min begränsning Tendensen till Att bära fram slagg Istället för edelmetall Och där måste jag köra Så inte får det volymigösa Det väldiga utan vi får det äkta Att vi inte <här> Låter oss lula bli moderna Men jag angeläget att vara sanna. I 14 dagar har jag haft uppbyggelsemöte Som mig själv. Med en sång. och som blir En sång. Egentligen bara en vers. Jag egentligen bara en mening. Vet du vad som har sjungit i mitt hjärta? Skrift. Kristernas Jesus försyrar ska då komma. Ingen brus. Kan du hitta på något större? Något mäktigare? Något underbarare? Krist. Kristernas Jesus försyrar ska komma. Ibland tror jag att jag ska få vara med. I denna vänkliga evakuering, men så känner jag kroppens kraften slikas. Mm. Kharalamagharalamandabru, <tryck> vet du vad jag talar mm. för? även om kroppen bryts ner mm. över lämnar och lämnar jord för förgänglighet så nyast och andas spänd mm. i mm. Och vi blir inre och yngre fast nu känner oss smadare och smadare. Mm. Är det för Amen Är för Amen Men Någår du till dig Nu sjunger vi den sången Och så får du till Det här är inget projekt du ska satsa på Det finns ett tusentals som inte här Och jag ber inte om ett kollekt heller Känner du andens maning att vara med och bära Så är du välkommen med ett offer Församlingen i Stockholm har arrangerat de här mötena och har tagit största ansvaret för finanserna. Det är självklart det. vi har ett arbete som vi tackar Gud för och du får gärna vara med Klara annonser här. Och den framtid som vi planerar om vi får leva Vad här den dröjer. Nästa här är vi inte här och då är vi i Småland. Möte i Småland. Och sen har vi fått inbjudan till ett antal platser. Lite som vill visa komma. Vi säger inte ja till något ställe. Vi försöker vara ledare. Ja. Men hit har vi kommit på Herrens direkta maning. Vi är här och jag ber att Herre ge oss 5.5. Som tar detta budskap på allvar. Och revolutionen är ett faktum. Vi sjunger. Vi sjunger offrar och offrar och sjunger i Jesus välsignade namn. Grytterna Jesus. Åh. Det är inget projekt vi satsar på. Det är ingen gator evangelisation det gäller. Eller någonting annat. Som är inne i kyrkigheten. Det är mycket mer. Mycket högre. Det ska jag tala om i ett annat tillfälle vad det gäller. Men fem stycken. Som tar kallelsen på blodigt allvar utan att kompromissa sig till. En religiös status så att man kan bli erkänd utav ett av ett här som andra. Mm. Vad det handlar om det är uppbrott. hörde du det? Uttåg. Men självklart också intåg. Jag kan lägga handen på dig, profetera över dig. En uppgiften en angelägenhet mellan dig och uppdragsgivaren. Mm -hmm. Son, dotter, ge mig ditt hjärta. Han vill komma in i centrum av ditt liv. Och utifrån detta centrum vill han forma dig. Till ett till heder som Himmelens i sa Du ska få tio. Dubbel så många som du har om. De kommer. Men det är verkligen ingen mönstring på klockans villkor. I livet måste stäppas in i ett -perspektiv. Ja. så Vi förstår att det inte vi kan uträtta på tio år det gör Herren Jesus Kristus på fem minuter. Ja. Tror du det? Ja. Mm. Mm. Mm. Ska vi tacka Jesus? Ja. Samlas en och kanske? Inte för att falla, för att skratta. Det är något annat spektakulärt. <tryck> <tryck> inte för att fråsa, för att men för att överlämna oss åt gestalta. Det där med att falla har jag aldrig förstått. Mitt problem med hela min predikogärning Det är inte att få människor att falla Men att försöka lyfta dem upp Det krävs något annat Sanktioner från höjden ja. Som bryter igenom Alla mänskliga begränsningar Och förhärliga sonen På ett sådant sätt Att budskapet blir trovärdigt Och inte löjligt ja. Vi tackar Jesus med oss. Vi står upp, alla samma. Får du tala med Herren där du står? Om din chefs angelägenheter. Antingen du känner dig träffad eller på annat vis berörd. Är det är inget du försöker diskutera med mig om det. Tal med du Ta emot det om du förnimmer att det är av Herrens anda och ditt samvete bejakar jakare. Men stra ut det. om du upplever att det här har en immun och inget annat. En uttryck för mans vilja. Mm. Nu ska vi tala med Herren tillsammans.